قرآن محترم محروجن کو دو مولانا زین اللہ صاحب دو رای تفسیر قرآن دا تانوی نمبر کیسٹ جب و مسجد امیر ماویا محل خطک سولدر کی و ستمبر دوزارات کی شوئر دو دی دو ملای دو پتیاس حتی اشاغتی توید سنت کیسٹ اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزده مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 د دیناکار دلته مله فرمای ازانیت او زانیه اغه دیناکار دیناکار خزو دیناکار سړی دا یاد کې دا موشری ته بیان کې چې موشړه د بیهایو نه پاک شي او موشره کې څوک سمول نور د دې دکی ازانیت او از زانیه اغه دیناکار خزو دیناکار سړی وخه هر یو د دینه سلدوره او دیننې ته تاسو درا پدی باندې نرمي دې دین الله وا جاری کول د دین د الله کې ان کنتم تمینونا بالله واليوم الاخر کته تاسو ایمان ساته په پر از اخرت او سزا بسنګ ورکه پټنا هپ چوک کی سزا ورکه ولي یشهد و من المومنین او حاضر دی جی سزاد دیتا یو ڈلا د مومنانو نام از زانی لا ینکیو الا زانیتن و مشرکا دویم اغدوی مقید دا ذکرکی د پارد د پر پاشا از زانی لا ینکیو الا زانیتن و مشرکا زینکار سڑی دن یو زیکی کی مگر زینکار یا مشرک سرا باز ہوئی دا آیات منصوخ دی چی دا زیناکار صلحونی ده جائز دا او باز مپسرین ذکر کئی دا آیات مقصد دا دی چی دا د خلقو دا یوبل سر تعلقی او زان د دا غلط تعلق نو ساتے دا زیناکارو یوبل سر تعلقی دا مشرکانو یوبل سر تعلقی پختانووئی دا که دا بل کلی دلن پیجن انسان کلی دلن, انسان کلی دلن سر بی دوستی الزانی لا ینکیو إلا زانیتن زکاة صالح کوئیو آن المرء لا تسأل واسأل قرینه فکل قرینن بالمقارنی خدیر الزانی زناکار سڑی یا عام طور بانده اغا بدکار پلو حم جنسو تروجو کئیو یعنی غزیناکار لغزیناکاران خزیخ وقییو ځانی لا ینکو الله ځانیتتن او زیناکارو مشرک یو زیکرکوو دغ وجره چېڅنګه د ځینارکارې خو نه د معلووم کل یو میړه کلی بل میلو دداررنګې د مشرې الله نه د معلووم کله یو در ته او کله بل درته او زانیت او زیناکاره خ ده دا یو زی کږي مګر زیناکار یا مشرک او حرام شوی ذالیکا دا کار د دی نا پ مؤمنانو والذین یرمون المحسنات درم درم دا دا دا او آکسان چې بدنامه لګیو والذین یرمون المحسنات آکسان دریم ادب دریم کئدا د دبد په فشار چې چا پګدمن بدنام کو سزا ولور او په دی آیات کې دا غی د پاره درې سزاګان ذکر کئیا او آیات کې لگ اشکال دی خیال و تکوی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْسَنَاتِ او آکسانو چې بدنامه لگئی المخصنات پا پا پاک دامنو خوزو باندی داغی سزا پا کی ذکر شوا نو کسوک پا ناری نو باندیو نو بات مپسیرین ذکر کئی المخصنات مونت ذکر کئی چې غلطانی سے روڑا مراد تین نفوس المخصنات دي اغنب چون پاک دامنو. زګناري نه يو کې زنانا يا امم انا خلک چې بدنامه لګي په زنانا اکثر لګي نو الذینا يرمونل محسنات اعکثانو چې بدنامه لګي المحسنات په پاک دامنو امرونو او باندې او بیا رانو رانولی بیا باتي شوادا تلور غواهان نو سو کې دوم سما مين جلدا سزاور کې دیتا اتیا دورې اتیا دورې وا چې بیا پاک دمن نبا نامي غواهان وزرشتنه په دیو داسې خبره کول له یو گاوندې بارکی له یو خور بارکی دروندار بارکی دا جایز نه دی ګناه دا حدیث پاک کې راځي نبی عليه السلام فرمایي اجتانی بو استوال مو بیقات تاسو ځان بس کې دعو کاروننه شيغه سره هلاک یېو اگر وګڼه او, او نبي رسول ذکر غي چې دا سړی حلاکی ځان دینه بچکه پې کې یو اشرك بالله والسحر واليمين الغموسه پې کې یو نبي رسول الله یو وقصب المصنات الغافلات المؤمنات پغه مومنو زنانو باندې بدنام ولګول که چا په زنانو نا یا ناري نو باندې بدنام ولګول نو دا دا انسان به حلاکت تور پریوږي چې او سړی دي بل جاتا وی یا زانی اے زناکارا یا خذیت وی یا زانیا اے زناکار خزه یپلن کپلن ک داس موایا پتا نه با په اسلامی شریعت کې گواهان طلب کولی گواهان دې پیش نه نو اتیا ذری سزا به ته وړو جرم هو تا و نکو تایوب عزتمن نفس هغه تا مجروح کو دا رنگ بل حدیث پاک کې راځي نبی اسلام فرمایي نبی علیہ السلام فرمایې خدای قیامت پر ځان دی باغ ډیر خلک د دې خپل جبو په وجبان دی هغه جهنم ته غوځيږي ځکه خلک به بدنام کړي يو بل حدیث پاک راځي نبی علیہ السلام فرمایې باندې کانا يؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیت موتو چې څوک په ایمان ساتي نو یاد خوې یادی کې یاد چپشی ہیں. بل روایت کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی این آ... امسک علیک علیسانکا دا اخفل جبہ بن ساتا پا اخفلو گناہونو جاڑا دا اللہ نا لرعا کسان چیز ریساق دے پا حل کو بدنامہ لگئی دا اللہ نا لری دیدہ بل روایت کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی این ناب غزن ناسی پاہش البذیع اللذی تکلم بالپاہش وردی الکلام اللہ تا دیر نا خوخ آکست دی چی بکواس کئی او پاک دامن بدنامئی پاک دامن ما بدناموام واللذینا یرمون المخصنات آکستان صورت نور زکا معاشرہ سمکا واللذینا یرمون المخصنات آکستان چی بد نه مه او پاک دا من نهسونه داوي جورمدي هې بې سبد نامې ملګوه ثم لم یادو بیار باې شوه ده بیاره سلور څورګوانو او خلکهښی وورې موږې د لخه په چې او خو پهکوکارو سره توواو دا وورې دا وی کې دا کې ګورې والله ځ نه یارمونهله آګه سان چې بدنامه لګي په پا پاک دامنونو په سونو بیا روانې سلور غواهان نو فضلی دوم درې سزاګانې ذکر کی چې چا توهمت الګولو په دی آیات کې درې سزاګان ویو یاد ساتي روسور په دې استثناء د استثناء چانره فضلی دوم سمانی نجلدا وخه دیلرا اتیا دورې یو تذا سمانی نجلدا دیمه تذا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا مکبلوی دیلا گواہی اس کلا د دی گواہی قبول نه کی چې چا پاک دمن بدنام کو نو دي چا صحابه بدنام کو دی گواہی قبول نه کی غره چا زکاتی صورت کې با د حضرت عائشہ صفائی ذکر کوي نو چا صحابه بدنام کو عائشہ بدنامه کا امیر معاویه بدنام کو دای گواہی غری قبول نه وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا او درم سزا وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ او دا کسان دی پاسقان اللہ مگرہ کسان چی توبی ویستا نبیاء یعنی غیر سزا مورک وی یہ گوائی مقبل وی یا دا پاسقان ندی استثناء دا اللہ لزین تابو دا استثناء د سنه دا نور والا ائمہ اگر ټول وایو چې دا لومبي حکم پجیدوم سمانی نه جلدا داغه د استثناء ان ای پرادیو نه دی الا الذين تعبوا داغه پجیدوم سمانی نه جلدا زکاتوبې سره سزا نه معاف کیږي ائمه اربا دای اجماع دادا چې دا استثناء لومبي حکم طرف طرفه نه دا یعنی کچا تو احمد اولا گولو نو با اتفاق د ایماؤ سرا پا غبان دی با حدی قذب جاری کی اتیا اتیاد دوری سزا با خوری بل اتفاق پا دی خبر ازان پوائے گوارے یعنی تول ایماؤ دا وئی ها کچا بدنام که نو آغی اتیا اتیاد دوری سزا خوری پا تول ایلاللزین تابو آغی تا ندی دا امام مالک او امام شایفی رحمت اللہ لے دارنګه امام احمد رحمت الله عليه اغي ویو د استثنا تعلق دي دو جملو سره دی یعنی ک چاته په ویستا نو خید شهادت قبلوي او پاسکان ورته مو پاسکان پاسیکان دي بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویو چې دا استثنا صرف اولایک همل فاتیقون نه دا اولایک همل فاتیقون نه دا امام اعظم رحمت الله لی ویو د ایستثناء تعلق شریف دی اخیر سره دی او همیشره پاره شهادت مردود دی دا حد کر طالبان او طالبات او نور مګریم کی په ویګې یاد ساتې دان سره چې په دی, دی آیه کریمه کې چې ته محمد اولو غولو دا غی د پاره درې کسمه سزاګان ذکر یو اتیا ذوره یو دې شهادت مقابله وی دا کسان پاسکان دی نبیاوی کچا توبه بیستا پزده دینا نبیا دا استثنا دا سن دا چه سزا بنشی ورکولی که گوائی بے نکبلیگی که پاسکان بنییو نبیاوی کچا توبه اجماده دا چه استثنا دا لنبی حکم طرف تراجیه ندا او بل اتفاق حد قضب و بل اجما ابا پر تحمت لگه ان کو بانجاری کی گی که توبه کلی او کنی کلی نوز دا لا تک قبول لهم شهاده ابدا او فاسكون پاتشو لیمام مالک امام مالک کوي امام شافعي زي امام احمد رحمت الله عليه اغي ويو د استثناء تعلق دی اخیری دو جملو سره دی او د توبید خرا او جوایم دی اړه بیا او د فیسک حکم باندې نه لری شي امام اعظم رحمت الله علیه ويو د استثناء تعلق صرف دی اخیر سره دی شهادت هميشه را پاله مردود دی او د امام ابو انی په رحم الله مستدلادت ا قواعد عربیتوم دي د عربی قواعدم دا تقاضا کوي چې کله پيو یو دري جملې راغلي دا یو استثنا ذکر شي چې چرتام دري جملې راغلی یو البته استثنا ذکر شي نو یاو بدغه دري واړو سره متالقي او یا بس صرف اخیر سره متالقي نو به اجماع غلوم به غته دی شدون دا تولنکی دینشی نو بیا د اخیر طرف تراجی دی زکا اغنی زیم دا متسلم دا قریبم دا او دویم واللزین یرمون المخصنات چیچا پاک دامن بدنام که دا دی اغجزا فجلیدو هم سمانین جل دا ولا تقبرو لهم شهادتا ابدا دی لبانی پورا شوا بیا اولائی که هم الفاسکون دا زن استیناب شو جمله مستانف شوا نو فجلیدو یا را تقبل لهم شهارتاً ابدا دره ما خبرا چه دا اولائق هم الفاسقون دا زان تا جمله شوا دا غیر بیا دا استثناء شوا چې دا کسان فاسقان دی آ کسان چه بدنامه کپا دامن نبسونا سلور دواحان و اتیا دوری و لورکی شهادتی ما قبل وی دا خوشو دا کسان فاسقان دي خوشو دا اغیر نبیت پاسکانی چه تو بیویستا ما نبدا تیشی بیا او سلور دا فجل دوهم او لا تقبلو لهم دا دوار دا خطاب سغی یو عمر دی و نه نهی دا او دوار جمله انشایی دی او پسید اولائی که همو الفاسقون اغازان تا متصل جمله دا او خبریه دا او دا طول تفسیره او حاشیاء و شیخ زادات کم بیزاوی بانده کرده دا اغیقی ذکر کړی دی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ او آکسانو یہ بدنامی اپاد داموں نے اب سنولا رہا بیارانڑی سلور گواہ سزا ولور کے سمانی نہ جلدا اتیا دوری ولا تقبلوا لوم شہادتا بدہ او مقبلو دی ل گواہی اس کلام واولائک او دا کا سان دی فاسقان کتبہ ویسا اوم گواہی پاک زک پادامنے بدنام کو کتبہ ویسا ام خرج مالکه خوش والا ورکه اتیا دوری وخه هم الفاسقون او دا کساندي فاسقان الا الذين تابوا استثناء هم الفاسقون الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستا من بعد ذالکا رستو د دینا واذ لو درت قفل عمل فین الله غفور رحیم بس یقینا الله بهون کی اور ہم کو ان کی دین والذین يرمون ازواجہم سلور مکہ تا حکم دلعان ذکر کیو ککل پخپل کور کی بے اعتمادی رالا ہاں مسالۃ لعان ذکر کیو علماء ذکر کی ال متلعان لاجتماعان ابدا ککل دخد خاون منس کے لعان شودا بجمکی لعان د ملاعنتنه دي لعان دا ملاعنت د ملاعنتنه دي یو باندې لعنت کول او دا الله د غضب او د دعا وختلو دي ته وی لعان يوسلي دي وقپلا بيبي باندې د جنات د زينات تومت له ګولو يوسلي اغه خپل بيبي باندې د زينات تومت اوله ګولو نو دونه بسلور گواهان طلب کول شي که گواهان راوت چې حقیقت کې دی بي بي اکار کړې دي سلور گواهان به پيش کو نو په خود باندې با د جناحت جاري کړې شي لکه گواهان موجودو او که گواهان راو نو نو عضو با حکم د ليعاني يڅې ته وويو شاهد کوه سلور کار دوي اشهدو بالله زپا الله با ز الله غوا کومه ز الله غوا چې زریستونه ما په سلور پیری به ويو په پنځمه پیری به ويو کله ما دا اخذ دروخ جنې په دې ز الله لعنتی بس دا قسم بو دا غوی به پیش کی هو دې سره با قاضی داخذ خاون مې کی جدای را ولی پیوبل همیشه را په حرام بشي او کدا خاون بیا دې الفاظ نه انکار کیږي ما نو معلومی کی یا سي بس نام دا نو بیا بدل اتیا دوری سزاور که چیسی بیسرولی بی بی بدنامه که او دارنگی پلیان که که چرت دا سرنی الفاظ نوییو نو غد با سزاور کولیشی د خادی قذفو نو بیا با خودی طرف متوجیشی دا غیر نبا الفاظ اوباسی چه آیا تارا کار کلی او این کارو کې چه نمیره کلی نو دارنگی که دروغ جنییو دراکار می کلی دې حادثه نه پی او پیځاری شي او کین کار یو کو نو الفاظ د لعان به پی ویو الفاظ د لعان نو یو نو معلومی کیدا چې دا دروغه را که په دروغه الفاظ د لعان وي په دنیا کې بری شو او, او اخرت کی خبر خدا jane یو صحابي رغه نبی رسول الله رسول بد خپل حدیث رسولان دي کی په دې بیا بار حل گواهان مطالاش کی نبی رسول الله صحابی تو یو انا اغیرومنکو والله اغیرومننی زستان زیاد غیرت ما او الله زمان زیاد غیرت دا دی داغه بده یوسری یی بلی حدیث بیا رانا غار انا یو اغیر به لار چاری خپل خزه به بدشی نو خپل خلیله به زهر ورکی ملاب کی الزام به توله گئیو اخو یندو مندو صورت نور دا کی تاسو د کوم حقوق درک لری یا سلیری خپل خلی چا ته سره ونی دا, سر دا, دا, دا او غواهان وسر نشته دی و جړي نشي او دا لعان دی کی بیا طلاق دی ور کی پری دي دي او دا وځو له کومه شریعت نه کوي چې بس راس اګلا زور کا وا لکه دا بخاله خپل خلی خدي وجن بیا او بلځ کې بيدان د لا جوړ کړی او والذینا يرمون ازواج پاتکه جرددارانی دلعان اوره سورتی او د اغون نه مسالې په چولي کې والذینا يرمون ازواجهم اا کسان چې بدنامه لگه ای پا قپل خوزو په نسبت د ده زناسه را ولم یکل لهم شهده صورت اصلاح معاشره کور سمیه ده نوره معاشره کی نور راولی رنه راولی و خلکه معاشره ته نورو خواه رنه و لورکه ولم یکل لهم او نی ده دیست ده سرگواهان مگر قپل زانونا نو بشہادتو احدیم پس گواہی د یو ددی څلور گواہی دی الله چې ديري درښتونه او خامسه تو پینځمه گواہی الله نتل علی چې لانت ند لادي په دوه کچرته وی دي د دروغ جنونه وي درو ان هل عذاب وي درو ان هل عذاب او ا라이 داخ ا라이 د سزا دا خبره چې دا غوایو کې سلور پری غوایې پالا انه لمنل کاذبین خذب مو یی د در دروغ جنونا په 15 مه پیره به وای ان غضب الله علیها کدا الله غضب دی پدی, پدی, پدی خذدی د الله غضب کدا سړی درشتونه و ولولا فضل الله علیکم ورحمته کجر تنوی بدل د الله پتافو رحمت د الله نو تاسو په بیا یې کې مبتلا شوی و او الله رب العزه دا قوانین رو لګل وان الله تواب حکیم او الله تو بقبله انکه حکمتونو والا ان الذين جاءوا بالابکی عزب تم انكم ان الذين جاءوا بالابکی د دې زه نه آیت نمبر 14 پوری دا ایا تونها د ام المومنینا اما عائشه رضی الله تعالی عنها بارک نازل شوی وو ام المومنین رضی الله تعالی عنها کال د هجراتو نبی علیه الصلاه والسلام دا اغا غزو بن الملصلق نو واپسه کیو او غزو بن الملصلق دا غزو مریسی هم ویو نبی علیہ السلام واپسی وا او واپس یې کې نبی رسول الله یو ځای کې پڑھاو واچلو د مې کولا سار وخت لري ټلو پروګرامو د تلو نه مخکې مخکې اما عائشه رضی الله تعالی عنها دا چې قضای حاجت د پاره تلو په دې کې هر رخصو اخارکتو اخار او کتو په دې کې پرېګنا وخت شو نو اما عائشه رضی الله تعالی عنها د دې لپاره یو کې جاوه وا په دې کې ودا چې کې نه صحابو په اوغبانی یوه او غبانی کیرو لا اګه په لابللا چې کله سار وختیشه اما عائشہ ال تکي هار ګوري واقعیا ته خیال کې وی ډیر مسائل دی پږي اوس نبی رسول الله ته خدا پته نشته چې اما عائشہ نشته خزا حاجت ته تللا هار ګوري څنګه پیغمبر غیب داندي زما دا مه ربان نو نبی علیہ الصلوۃ روان شوی دي صحابو کی جاوه چې تا کړه اما عائشہ د وزن نسپک او غیب کې بناستې یو غی لاړو ام عايشه رضی الله تعالی عنها سوچ چې نبی علیہ السلام دې پاتوي کی دلته ما پاتې کثرہ لیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روانو ام عايشه رضی الله تعالی عنها اغا الته کې پوره سم لاسته او د نبی علیہ السلام ترتیب دا او په سفر کې چې کله بد یوزې کې پڑھاو کو تر بت نتلو الته به یو صحابي پاتې کولو کوم سامان ما من پاتې شویرا پاتې شویو سفوان بن معطل رضی الله تعالی و ترحم دا صحابی چې راغی وی کا ته جدا سوق دی چرانیز دی شو نو قابل الحجاب دا پردې نه اجلیدونه مخ کې ای سفوان بن معطل عائشہ جلوی او پیجن دې چې راغلا وې څنګه په نظر اولګی دا چیغه کا ان لله و ان الہی راجون دا چیغه والہ او اما عائشہ فرمای اغبل اس خبرن وکړه قسم خړو ما صرف اننا لله و انا الیه راجعون بے غوث نیز راوسته محارونی ولاو او ځکه جواب کیناستم کاپری تو رسیدو او اما عائشه خبر نه دا اما عائشه خبر نه دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول او غته پته لګی دا نو دیخوا د الزامونو یو طوفان راوچت شو جوړو را داره پیغمبر دیو بی بیه دا حد تاکی از افوان بی معتصره لار چاروه بدنامه شروع کا اما ایشا خبر نه ندا باز صحابه کرام جدا خبر دا عبدالله اپنی و بیپنی سلولو آره دا نو اغیم غریبانان پا دی پراپیگنده کی شرک شو زده پراپیگنده یو خدا خوری کی زره یو دا دی اثارات دیر زیاد اغوی اخلا کوئی کنام فکالا بیا درشتیا و وقع راضی در روغو کو روان کریو وی ایبید نیو, نیو سره والپاستو ای کورنا روان کریو باز ساده صحابه کرام لکه حسان رضی اللہ تعالی و مستاہ رضی اللہ تعالی و محمنا بنتجاہ شو وغیرہ اغین دا عبداللہ ابن عبیبن سلول سرا په دی پراپیگانڈا کی اغیوی دا بری شایی نون اما ایشا رضی اللہ تعالی و مدینی ترور سیدا خبار را پتا و نبی علیہ السلام حضرت بریہ تپو سوکو چې دا څنګه رااوې اے نبی علیہ السلام زاخو خرہ او دا کمې په موږ ته معلوم دی چې دا لږ کشردا وړلا چې کله وړواجې یا دې نذروز شنو او ورته چلېن خري خو نو په دې کې تاسو کس مونږ غلطی نه دی نبی علیہ السلام څنګه پریشان دی پریشان مولي نه یو د ام عائشہ کم مقامو او د بتول بیبیانو دو للام محبوبہ بیبیوا او دچا محبوبہ بیبیو یو مغبوب شخصیت باندې دا اته الزام لګیدو چې دې لار چاروا د نبی له سلام سخت پریشان وو راغی صحابو نه ته پورتو کوسو کوم بازو ته وی نبی له سلام سره پرخزې ډېری بازو ته نه نبی له سلامه عائشہ پاک دامن را دا او دا بره منافقانو الزاماتي یو که پاک پاسې دو وی دا خبره بی ایمان خو را کړی دا نبی له سلام ام المؤمنین سره خبرې باندې کې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها اخو یو زه بیمار شوم ما نبی اسلام را ته خبرینه کولې ماته یې کوټه ده ماته یې لاله شه چاله کلهاله ما لار په کوټه باندې ناز تو قران یې لسکوه موت مې خبره وکړه ریمورت ماته چې لورو چرتا بنو دا کار نه کړی وای ما نه د ما باندې دا شه جلالي کوله اشار رضی الله تعالی فرمایي پدې کې نبي رسول الله راغې ما ته يا ايشي وایا کلاکار دکړې رشا وایا عائشه رضی الله تعالی او سلام ما پلار تو کوته دې جواب ورکا وې زم ما پلار ام عذر پيش کو پیغمبر ته خبره شو وي بهي پळे کې دوه پیغمبر د دو ادب احترام وې به مي مور تو کوته مورم عذر پیش کو اما عائشہ امر کمو او پا آغا کی یو فازلانا آقلانا کلام اما عائشہ آغا وقی نبی علیہ السلام توی والله لقد عربتو لقد سمعتم حاض الحدیث حتی استقرر فی انفسکم و سودقتم بیئی قسمی دیفا اللہ ما تپتدہ تاسو دا خبریو اید لی دی او اس تاسو رت ورکسی شیوی دی او تاسو منی لی دی او که ز تاو ما انی بریا چې ز کار نه ز ما او الله ته پته دا ز بیزارې نه تاو ما خبره نه او تاو ما تصدیق نه کوې او ګذېم چې دا کار مې کله پزان په زور خبر رالو ما خو ذ نور سنوي ما ذا خبرکم چې کم ابو یوسف یا یعقوب علی سلام کړيوا فصبر جميل والله المصان ما صفون ایوب علی السلام یعقوب علی السلام اغم ده صبر،, صبر جمیل صبر جميل اواز کړي وو او فیدا الله رسول خدا خبر کوم نو سن ريمان اما اشو دما یقینو چې الله به دما صفای کوي خدا وه منو چې دما بارا کې به د قران آیاتونه نازلېږي دا ټیم کې د نبی رحمت سلام اګرنګ بدل شو او دارنګې په نبی رحمت باندې و هي نازل شو او بیا نبی علیہ السلام ماتووئی اب شریع آئیشہ اے آئیشہ خوشالشام ابو بکر وار خطا دیئے دا نبی علیہ السلام رنگ بدلشا دا آیاتون نازلشو این ام لگی دلیو پا داگ پا مور باندے داگی سپائی عیسی علیہ السلام پا دانگو کی دکر کردے د موسی علی السلام صفائی هغه کہانی ورکړه دا, دا کہانی په سبب سره او ام اما عائشه رضی الله تعالی عنها صفائی د برا اسمان ناراضی اشاره کا په دیوه کې اکی په ګنده خولګی دا په امه عائشه مقام معلوم شو دا امه عائشه رضی الله تعالی عنها جن په ځای نو امو هدفیین ذکر کړئو نمبر 1 دا امه عائشه رضی الله تعالی عنها په اوبه عليه السلام د لیکانم د یی زمانی کانو د جبرئیل امین د ریخه مو په یو کپړه کې د ما تصویر پیغمبر ترولې وو روټر نکاکي دا په هغه سره وی بل نبی عليه الصلاه والسلام نبی عليه الصلاه والسلام یوه ځې نوري دا یوپه کې کومه لري او دا نبی عليه السلام وفات د امه عائشہ فريک شه اور او نبی عليه السلام د عائشې په اوبېټ کې دغې په کمرې مدفون شوه او نبی عليه الصلاه والسلام دا ټي وختمو کی اائشہ را په یو لیحافظ کی وایتي نا دل شویرا دارنګه د دا دې اائشہ رضی الله تعالی برات الله دا برمرولې جو بل دا, دا خدی په رسول دا ابو بکر نه صدیق اه علورو صدیقه ان الذين اجاؤو بلفکن یقینا نه تاسو جاو چرات لېګی چې دا دروخ کار دی چی مومنانو داوری دا چای شبد ناما نو دیبا میل چې دا دروخ کارا اولی لولاد جاو علی بیار باتی شہدام اولی نرولد زوی پا دیبانی سلور گواہان فا اسلام یا تو بی شہادا چی کلو سو بدنامی که اور اکلیو نگا پا گواہانو ترا نو دا کسان پنیز دالا دی دروخ جن کیا عائشہ بدنامہ کا رضا کا سانضی پنځ د الله دروغجن ول او اللہ افضل الله علیکم کچارت نه به بدل الله پتا سو رحمت الله د دروغو دا هغه پینې وي الای از نو لیس ٹو سٹینڈ اپ ان اور پوری دروغې پرپیگنڈے برکې دا دفتر کې یو وکیلو او یو جج نو کا وکیل دې د جج نه چټی کې دې کور کې نه ابي بي بیمار ده ټوټي را لرا کوي اغه لیک تبروک ته کاله سارو دا وکیل دته بار لاړو راړو لیک تاسو بیا راوي ا جاجو ته وي ټوټي من در کولا استاد بي ټلیفون کولو کېو چې کې مرادي دي نه دا وکیل ورته وایې حضرت وې پری دتار کې دما سره به څو کریستوني نشته وی غسان وي دما سره دې بي دي کې څلو سره د رئیسا ویلو تامره دې شاوې ویلو لا دروغ سر وفانيل الله عليه ورحمه کچارت نه وی په دلدا الله په تاسو او رحمت د الله په دنیا او اخرت کې لمسکم فما فتم بی عذاب نجیم را سیدری به تاسو ته په وجاد اکارو چې تاسو ورنوسی لیه پای کې عذاب لوي انسان لقونه بی التی ناتکم کوم وقتی واغست له تاسو دا خبره تهو بل الله پجبخل سرا او ویل تاسو بی افایکم پخپل خل سرا اا جنو پ تاسو له تاسو دا ولاغه بردا پاګډامن او بدون اماکا او تاسو بونه حينا تاسو ګمان کو د ما عملی ستزه او هو عند الله عزيم او دا پنځ د الله دی لوی د الله پنځ د الله خبره پاګډامن بدنام نکي او الاولا اسم يتمو او لنا کلاج تاسو دا خبر چې تاسو ویلی ما يكون لنا نديره وا مونږ را چې خروج او مونږ پدې سره سبحانکا پاکیر تالر اے اللہ حضا بوتانو نظیم او دادا بدنا ملویا اگراد آئیشی سپائی کی قرآن حضا بوتانو نظیم یا ایزو کم اللہ بمنا کیا اللہ تاسو لرات انتا اوضو لمثلہ ابدا سب یاونکے پشاند دی حیث کلا دانو ایو انتا اوضو لحاضی ابدا سب آئیشی بدناې ته بیارو نهګ دی داي دې پشان دي نور تهاب کران پاک دامن بد نام نه کې د نور تهاب او سپین بکې پیش شو چې س بد نام نه کې چې میری معیا بت کړړی اوثمانې غنی خیانت کوې هګې کمځنی کولی چې دا چونه کې تاسوو یا عدو کوملله هو منه کله تا له چې بیاو نه کې پشان دې هیس کله او تا قیامت درته پوری پاک دامن بدنام نکي په ترى تاسو ایمان والے او يبين له لكم الايات او بيان يلا تاسو لای احکام الله په دي حکمتونه علا او د منافقانو څخه پس ذکر کيا ان الذين يحبونا او منافقان اوپی بجنن ان الذين يجننا كسانو چې محبت کيا چې غواړي او خو خيڅ خو ان تشیال فاحشتو شیخ ورشی بدکاری شیخ ورشی بے حیاي په مومنانو کې مومنانو کې بیحایي خورول غواړي دا کار دا چی سو یا لهم عذاب الیم څنګه خوري يو د بیحایي زونه خوري سن ماګان دغه کړي دي سره پارا مومنانو کې بیحایي خوريږي په اخبار کې غنده تصاوير دي هغه ویکلي میگزین دي په هغه کې غنده تصاوير دي دا موایترګي بیهایی ورایې نو که دغه اخبار او ویګزین سو خرڅیږي اغه د دې آیات د دا حکمانه داخیل دي بیهایی ورایې که څوک فوټوګرافر دی, دی. ویډیو اخل کوته جوړیږي او دارانګي تصویران بغیر د ضرورت خپل کوته وباسي ودونو کې دغه چاند دي پښورونو کې اغه د دې آیات لاندې داخیل دي وان الذینا یحبونا انتشیل پایجه ذلذینا آکتان چی بی حیائی خوری تصاویر خوری کار بی حیائی کئی پردو الکانو تر گردی او دا تی داروک ملاقمت کئی چی پایی کی بی حیائی خوری او داخیر پارا پوسن رو باسی او داخیر پارا سپارشی کئی چی دا سن جنکی الکان گڑ وڈ اگر دا تی جابونا چې کرے چی الکان جنکی پایی کی ملا جلا کام کئی شانا بشانا کام کئی نو غریب بده داخل داخلي ان الذين يحبونا انت شيال پایڅه تل الذين امنو یقینا کسانو شیخ وخېتی غورشي بی غیايي په مومنانو کې مومنانو کې بغردي بی هيبه خوري کول او مخبور کرا ګردي چې خلک د موږ نه چنل دکي دا غریب مخک بلجان نبات هغه برګان هغه خپل ځان ډیکورټ کولا بی هيبه خوري دا يهودو تحریک ان الذين يحبونا انت جعل فائده بالذين امنوا تسو بي هاي خوري تسو گندري tali خوري تسو قلقانو جنہ کے گڑوڑ گڑدایو لهم عذاب الیم په دنیا دی لا عذاب درناک په دنیا او اخرت تي بعد مګر وبوي ويره دې په درس کې لکه د مواصلې د اسلام د بيهي به رجب کې سوایا مې لک صبر وکای څو رنور سورت النور د بهای جره لغڅې کړی کومه د اتونو او رضون کیو دا مو ژوندګې کی راو ټول نه دا اذم کو یګینو کې الله په ان شاء الله ا حیا خورایو عزت بخورای د دمینې به حیا یې هغه جنازی به و دي ان شاء الله ان الذين آګه تاسو، څرېدا غواړي چې مونږ نه نوږي به هي غورشي، دا غیدا پاره دکانونو کولو کړی دي، ټی ویګان هرڅه، د غانو بجانو د غلطو سېډي غانو کیسړي هرڅه، دا ټول پګی دا تل دي، لهم عذابن لدیم، کم خرج نری لباس هرڅه، دا هم پګی دا تل دي، لهم عذابن الیم په دنیا زیلہ عذاب در ناک پا دنیا کې اللہ وی دنیا کی بے ادر دوما کناري ندی او کزنانا جو ادری زرہ تنخواب آلی دنیا کی بلک نسٹر کو مزی او د نفس مزی اخلی او لہم عذابن علیم درمن شی او کدرمن نشی لوگ انتا خودی اکوری اگر دیری نمونی زمی مخی تجی کو لهم ازعب الیم فی الدنیا والآخرة او اخرت کی الله زمو دا موشرینا د بیهایه دالات دا دا او دازونا په فل فضل وکرم سره ختم کی لهم دا لاد یاری نه ختمو الفکاری دا نا بیاه بعد کتنو شباب سر لرکه بیا عباد لرکے ایمان بیا دڅنګ نیو بیا بورن ارکی راغول کړی یو هو قال لا وی له هم ازعبنا لیمن فی دنیا او یاد تا تیرونو پدې موایتره کې نن داسې دکانونه شته پدې د سټېټ کې تا پدې ملک کې شتا داسې دکانونه داسې اړي داسې مارکیټونه د سوا به طرف ته یو مارکیټ دی اغه تا دودخ مارکیټ شویو په هیڅ دی ناونه به حیا یې جنہ کله کان ملاجلا ګرځیدل دا کله زمونږ ملګری التا اغه موتی دې درد کويو د ری ابي مبندولو لاري ملګري دران مرګري وو بهادران ملګري وو په قران باندې غیرت وعلى ملګري وو اغه پولیس کرالو و ته وی دا موږ ورونه تاسو امن راواله داو له جهنم مارکیټ بنګي کنه روزارنګ داسې دکانونه نشته یغه 12 دکانې جهنم دکانې پای کې جنکو تساویو پای کې په موبایل کې داسې ټون د چولو چې پای کې غاني بجاني پای کې کمپیوټرې لګېدلې پای کې د بیاې 61 خرڅولو یاد تاته ځان ته نوم تاته کړه چا اوس کیږي غلې غونټه او دا چې څلوته روګه تعالی ماته کې قدم از یو کلیو ته و توغه هر څو څو دی پتاڅو باندې تاوان نشه په اسلامی حیثیت سره ها بیاغه طرف پر مقدمه نه بیا سره راکړه بیا ګر دغه لنسا تم بیا بریده د کورونو نه کې راځي او دا د کلی مشران ته پکاري که ممبرانی کناظمانی کولمای کرامنی هم تردا لکې کناظم منبرانو وادي لا کړې وي چې مونږ تاسو پات کې او مونږه وټن را کې مونږ به د موشری نه به هیي خور وو رسمنه ریواجن نه به ختم وو یو ځګه وخره غري مونږ تر ملګریو مونږ به ملکیو تر سره را یا ان الذين يحبونا انت شيال پايشا چې د ټانو مارکیټ کو او د خلکو دې پکړایا او چې پای کی ویډیو گیم دی سیډی ګان دی او پای کې نور د به یې آلات دي فوټوګرافر دی پچی ربیه تصاوير شایې کوي لوذارنګ عام دی کې داخل دی دنیا کې به الله در درمن کما او ډېر الله درمن کې وبیام نه سميږي دا الله نه ریږي پدله کې نه ګل نور کوم مثبتونه او پیرآزي اینالذینا د له کوم روپ کاروبار یو مارکیټونه جوړ کړی یو دکانونه جوړ کړی ځان دې دکان کې له کوم روپ سوداچولې او ځان د عذاب مستحق کایو ان الذین <سؤال> یحبون ان تجل فی الاسلام انو یگینه تا ثانو کیږي غاری چی اخورشی بی حی بمومنانو کیه دیلہ عذاب درنه په دنیا او اخرت چی الله پوئیږي او تاسونه پوئیږي سره سره تاسو پاستا کولرکانو مېس کې ګرځیدلو یو پکڑاغي گروپ لیډری نور جنانای یو پکې گروپ لیډری اغله کولرادیو مونږ دا کارو کو مونږ ورته مو کو مونږ کو مونږ دابه خورونی سه ا د دو ځای کې کليشتہ ان الذين يحبونا انتشل فايشتو فالذين امنوا یقینا اعقسان چې خو چې خو خایا چې ورشي بدکارې په صرف دا خو خي کلا خري دې بکم مقامي ښا دا خو دې صرف لري نه دی او دا ګوري کې خلنه بي غورشي مسلمانانه بي حياشي دا دې د پردې لباسونه نه لري بي حيا لباس لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا دلهم عذاب دردناک دی په دنیا او آخرت کې وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ او الله پويږي تاسو نه پويږئ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ کنوې فضل الله پتاسو الحمدلله ثم الحمدلله هر کال کې صورتي نور خوښه ځکه زنا نه خويند میندې زمون نارینه رونا مونږه وورو نو نډیر کار وسروشي دیر زانه بورکی راوالی توبو باسي ک غلط تعلقاتي داغنه توبو باسي که د بيهای په او پیل کې کار دی نه توبو باسي او الله ولا په جون کې برکات اتی ها الله تنبیا حیانو ورته منتقل کړي الله تن نور خلکو ته تقوا منتقل کړي عاجزی منتقل کړي نور خلکو ته الله سي فاتح حسنه منتقل کړي او چې نه دي کې د غندو بيهایي بے, بے شرمی بی او یانیت بدکارې د دینه په کی عام کیږي کی بیا واللہو یعلمو وانتم لا تعلمون الله پوئی تاسو نا پوئی گئیا واللہو لا فضل اللہ علیکم کہنبی فضل دا اللہ پتاسو او رحمت دا اللہ پتاسو تب اعذاب در کریو وان الله روف الرحیم او اللہ میں نرم کا ان کے رحم کا ان کے ذات یا ایوہا الذین آمنوا اے مومنانو لا تتبعو خطوات شیطان تااسو تا بیداري مګوې د قدمونو د شيطان او شيطان په لارم ده ده بيحي د چول کارونه بدنامي لګولو د بيحي خورولو د شيطان قدمونه دي ولا شيطان په قدم قدم مګدا او ميت تب خذوات الشیطان او سو کتابداري کید قدمونو نه شیطان وينو یامرو بل باش او المنکر شیطان حکم کوي د کار د بيحایه او د نارواو اش شیطان کارداري خلک بیاي کې مطلقي لپاره وجم ګوريخه ولاولا فضل الله عليكم ورحمه هو کنه وې فضل الله او احمد الله پتا سو ماذا كان منكم من احد ابدا پات بنوې پاتجوې تاسو نه سو غېز کالا ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله پاکي چل چو وړي الله اورې دن کې پوي ذات ولا يقتل اول الفضل منكم دا مستحق ربی تعالی هو چې وو دا ډیر زیات مخلص صحابیو او دین سره دا والی دا و چې ابن سلول پراپګند ډیر خورا کا کله دا باجی پراپګند پوجا ساده خلکو یې دې دي دا کاردا سی په دې وجه تاسو په ا تاسو په ځین کې چې څنګه چا خلاف څه پراپګند راوې او وصول لته داغه خوا تلل شي هرغه خبره مې داتې ورزلي مشره دا خبره د دې حقیقت ته و کنه اب په خبره باندې ته مې تبا خبره راولې نچونکې دا مستحره ربی الله تعالی او هم نبه انتجاه حسن رضی الله تعالی نبی سلام در رسول سونه مزید نبی اسلام بارکی وی ورغم دا پروپاګاندا نه متاثر شویو نو چې کله دا, خب دا خبر او شو نو ابو بکر صدیق اعظم با مستحصر ډیر زیات امداد کو مالی هر قسم کو چې زبا د سره سکس مه امداد نکوم ما په دور الزام لگو پاک دامن بدنام کو الله الله هیوی د لکهنه تا کتامکه وردا باندې بیام خرج کوه ها اسه دا د سادهوالي په پرپګنې نه متاثر شاو ولا يعتلي اولل فضل منکم وصا او قسم کا دینه کایه اغوروالي والفتاسونه ابو بکر شانته په کې اشاره شوا اولل فضل اغور خلکو کړي هغه مال والا اي اوتو اولل قربا دا ورکوولونه خپل وانو تا رشتدارارو مسکینانو مهاجرینو الله کې وال یا مافی د کوي وال به او مخ معواي د ملامه کولو نه حال تو بونه آیا تاسو نهخوا غې چې الله بهخنو کې تاسو ته الله به اونکې رامګون کې ذاات دی انلهنا یامونونه له موساناتغاافات مومناتته ککنن نام لګی په پاک دامونو ال د ممنناو ځناناو س پې ذکرکو په الغاافلات سرخ. دا به الغافلات کدا د دنیا د ډیر ستونو نه خبر دا به د ډیر د نخرو په خبرو خبره چې دې پورا روزانه د بي بي سي نه نوزګاری کیږي د یو نه او د ملک په پورا حالات او نگراني د ارت نو واقف او د ملک د ګډ ګډ د حالاتو نه د کمپیوټر نه او د موبایل نه او د ا پرګرام نه د آی ډرامین او د ار ګلو کار نه او د ار ډرامي والنه ندب الغافلات دا به نه خبري د پګدامونو زنه نو صفت دا ساده او دا به الغافلات دا غ ډیر غټ تعلیمونه نه بس تر تقوا والے صفات دا الله رچی دی کې دای ان الذين يرمون المصنات الغافلات یکنن اکسانو زمونږ یو مولزه په دې خبر ا ایتوځ کری ترپتا ا بل یو کس راغلی خو دا ما زما خځه خو یمسی کړي دا و امکام کی کام کړي دا او دا چل دی او بلا خبرې قلم نی لشکې خبرې کوو کلموږه اردو خبرې کوو که په کوم کوو عمولې دې باندې موږ ساده خزرہ ورې ګرځم موږ دې په دې ټیلټ په پوري پوري زير رواني خپل کيچته د کې ښه دې پړې موږ تاسو کليم الکلی دا غافلات ساده خزه ان الذين يرمون المصنات الغافلات المؤمنات اي کینان آکسانو اپدانو کدا خو سند ښاچ را غافله دا بولی بلي سې دا ساده او دا دې رمرني زموږ په کې راشي دا به بیا وګینه درخیجن هو او که ما خلک چې دا ماډرن زم پک راغله دي نو بیا قانون دوی شابلہ موټر را روان کا سٹارټ کا موټر یی غریب به موټر را روان کې نو بیا سی یو دال ته کې لړشی ساده تاسو گجو خان تا دال ته خپل دکاندار ته دا پسو ماواله جوړ را کا او ته دې ماواله او خو اون کې او تا خو له کوم د غریب څخه په یوهره ماخذه دا ما پني کا دا د پردوټن دانو سره لات ملای وي مو سره گئی او ارېته تا موږ استاذ جوړ گا کیو مو تاسو ار و خرازونه دې غری په یو ترغا خو غوري او چا کو شابه را گاڑی نکري زړه پاکه نا نه دغه او تستیدا ساده بولیوالی خوان دغه کوي ان الذین یرمون ال موصنات الغافلات المؤمنات یقینا اعکسن که بد نعمل گئی په پا پاک دامنو غافل وباندی نا خبر زمانه وباندی المؤمنات لو عینون فی دنیا لو عینون فی دنیا والآخرہ پری تاسو لکو غره دي مشران تپوسو کېګنا دا چې دا زیات تر وخت په اوجل کې تیرې دوخ په لږجلې پاکولې فلکور کارونه کول دا غي سپوزیشنو نه حیا او د دور اوټا کر پینک دو بهر ګلی مې نه تهذیب کې انډې ه ګندې هدي خلکو کنډکټر سره روزانه ځای ما مخ کې چې کېنا و ما د ریو تر 2 by 2 کې دا چل دی او چل دی د دې دور دا دا نخری ین الذین یرمون المصنات الغافلات المؤمنات یقینا اعقسانو چې پت نام لګیو پخ پګدامونو ناکبر مؤمنانو وذیل ان دنیا او اخرت کې ولهم عذاب عظیم دیره عذاب لویو ورځ د قیامت را روانه ده قواعد ذکر کو اصول ذکر دا داوونه ی ورځ د قیامت قرآن ته با انداز دی خو سوچ کو چې مونږه پګوت شي دا موږ قوانین ذکر ذکر کو بهایونه کې بهایي خورانه کې وله پتاوه پرد قیامت باندې د خپل جبه گواہی کوي دا خپل لاس به گواہی کوي د خپل خپلې به گواہی کوي یا مايذین په دغره با گواہی کوي په دوی باندې الڅنته هم جبید دی که په دې جبا دي غلطي خبره او غاني بجاني پردو نارینو سره خبره پردو زانو سره خبره دا جبه به کوي وایديهم لا سنا پلاسونه دی غلط کار وک کا، پلاسونه دی غلط خلکو سره چچ کو دا الله بګوای کوي او ارجلهم او دخپی بماکانو یعملون او تاسو باید چې دی کولا جو دا ما ژوند داداته ورزدا پورا باور کړی دی تعالی دینه هم دین بباندا بدلا بدله دی حق او ان الله والحق المبین او دی پوریږي چې الله او الحق المبین حق دی المبین الخبيثات للخبثينا پلېته د پاره د پلېتانو زناکارې د پاره د زناکارو والخبیسونا للخبیسات او پلېتان د پاره د پلېتو وتطيبات لتوېبینا پاکې د پاره د پاکانو او پاک د پاره د پاکو الخبيثات للخبیسینا پلېتکارونا د پلېتو سره هاي پلېتکارونا پلیتو سارا خاي غنده پارا د غند تسړو غنده دتونه د پارا د غند تسړو ابن سلول پلیتو عادتونه پلیتا پلی مضمون سره ولاو کرا ال خبيساتو لل خبيسينه منافقان پلیتو کارونه پلیتا ازينکار پلیتو کارونه پلیتو و په عائشہ پاکه عائشہ پاکہ عادتونه پاکہ ابن سلول پلتا عادتونه پلتا ال خبیثات للخبیسین ذکر سالک ذکر کیو ذرہ ذرہ کاندری ارض و سما است جنس خودرا ہم جوکا کہر بات اهل باطل اهل باطل باب باطل راہ کشند اهل حق اهل حق میں سرخوشند طویبات امرض بهر طیبینا للخبیسات الخبیسونا یقینا نو پلید د پاره د پلیتو پلیتو سره پلید کارونه هاي نیکانو سره نیک کارونه هاي مسلمانانو سره د اسلام والا کارونه ما حیا والا تقوا والا د ایمان والا د پلیتو مشرکانو یهودو سره د بهیاه والا نریلی با الکانو دا alkanو سره ناسه پاسه پردوسره تعلقات دا خدای سره هاي اولایکا مبرئونا د ټول صحابه کرامو سړي اولایکا دغه خلق اغه خلق پاک دي داغه سن چې خلق ويیا زګه پاکان د پاره د پاکو نو نبی پاک نو د پاکو ستا شاګردان پاک علي پاک معاویه پاک عثمان پاک فاروق پاک صدیق پاک ټول صحابه کرام پاک هي پاک نو پاک د پاره پاکانو پرېد د پاره د پليتو اولائک مبرأون لقد اہلک اصحاب کرام پادیدار خانه داخله پر پسوی اللہ پاکی ذکر کئ لکه ودا مون حضرت سے ذکر کئ خدا راضی ہو جن سے کلام اللہ میں اخطر بعض لوگ ان سے بے صب ناراض ہوتے ہیں لا یقولون اولئک دا کسان پاک دیدار خبرونا چې دیور پسوی لہم مغفرت دن دیلا بخشنا وارثون کریم اور رزق عزت مندہ نو پا صورت نور کې سلور قوانین ذکر کا فظالم برحم نکے او دا غلط مجلس نزان ساتا چې پاک دامن بدنام که سزا ور کا او حکم دا لعانی ذکر کا جلا کئی ابو بکر جلا کئی مور جلا کئی نور صحابه کرام جلا کئی او اغیی د حالات و دا حقیقت نه خبردار ندی زکا اغیی غیب دان ندی نبیر سلام غیب او زديد زینا آداب ذکر کایو آدابی سبعہ لدب اہل فحشا دبی حیاه د ختم مولا د فاره آداب ذکر کایې لومبه ادب ذکر کایې تاسو کورنو ته داخلي کې نتاسو اجازهت اهل او یا سلام کوي او دا حکم د استیزان دا واجب التعمیل حکم دی ذکره دا ته آداب دي چې کله دا معاشره کې نه وي د دې سره د بیحایې لار او دیننن اکثر مسلمانان فغفلت غفلت کې دي کرام کې یو بل سره ملاوي دا کدا یو بل له کول خو عادت دا احکامات واجب تعمیلو کدا یو فرانه بي ادي صلوات و د حضرت سعد رضی الله تعالی او ولاقات ترارې نو طریقہ دا ده چې پچا تا ورډ السلام علیکم کاغه ور تر تر اغلو تا ورډ اباو نو آغه تهادی حضرت صادق بن عباده رضی الله عنه نبی رسول دروازه ټکولاج څنګه دروازه تخوا ترایي نبی رسول आवाज کو السلام علیکم بیا پیر برو السلام علیکم بدره پیر بیا درو السلام علیکم جواب ورنه کو نبی اسلام او روان شو او صحابی رحمت دی الله رسول الله تاسو راوا پښوی به ما خو دره پیر السلام کو او نه دي ما جواب در خو ما پروي خدای او داغه دا پیغمبر اسلام سره ایشو کو وی ما ته ما ت بار بار ریچه سلا سلامی پتا دي سلامتی پتا دي سلامتی ای وی ما تاسو ما دعا ما ت اول ادب ذکر کیو یا ایو الزینا امنو اے مومنانو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم تاسو مداخله کې کورونو تا کتی واس تاسو ته کورونو نیو حتا تتانیسو تر دي جان ورته معلوم کې حتا تتانیسو ګور تر دی پورې کته کور پته اوم ایت اذان ور معلومه کستا بی بدا کستا موردا کستا خوردا نو یو که تاسو کوه سړی په خپل کور کې مور یوه دې اوم ځان ور معلومی وي آو کنه نبهره اسلامي کته په دات حال کې کور ته وردانې ته مور وی نه دیاسي ا په دات اے اته شکل سره ای چې بیا ته ملامت نو بیا په دیو ته ټوخې کوا دارنګې خپل ځان ور تما نوش کوا اذان ور تما معلوم کا ته بل ته आवाज کې دروازې سره ورطوی پلان کی اجازت غواری پلان کی اجازت غواری آو اصرف سلام ملگری کی یا بیم ماشوم ورو لگا دروازہ او تک واد ازن انتظارو کا غالت آزکا یو اسلام علیکم وایا اسلام علیکم آدخلو مخی سلام وایا خدا انگریز پکا ان کے سلام نشتا میں ایک من سرو میں ایک من مصدا پکشتا نا مخی تے اسلام علیکم وایا بیوتا رشتو ہے میں ایک من ای سرو کے میں ایک من خبو او یو ترڅ ته بیا یا یو الزینا امنو شریعت دام وي ته کله دروازه ټکه ودا دروازه ټکول سره تبه یو سې ته ودریږي کله دروازه ته بالکل هغه فرنت ودریره مخه مخودری او هغه سرو کیستا نظر پغ کور والا وردی نبی رحمت الله سلام فرمایي کدي کور والا او تر دې خبر اجازه شته دې حدیثه یو باسیخه دا د ونس ته غ بیا داره وردا کرا یا ای او الذین آمنوا سر اف کو سول دی ها دزرا نور ونوارات را دي چې کله داسې دي چې دا, دا مې له تور کور دی دا مې له ما کور دی او دا خو مې را کا کاکا کور دی او دا خو مې کزن دی او دا خو مې دادی او بس لره تل هغه د تناور کار دی یا ای او الذین آمنوا لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم تاسو مداخې لګې اكو تا چې واس تاسو د کورونو نه یو حتاتهستانیسو تر دی چې ځان ورته معلوم کو یا او تو سللی موله هلی او چې سالامو کې د هغې پهدون کو دا به غور تاسو ته تا لا کوم تذت کور د رپاره نسیت حاصل کو یا او ای خوو میدو صورتې نور یاد کې معشره ک دله رووااج وررکې درسونه وکې نرو خوندو تردي دعوت ورکې چې دا نور والله قوعد مواشره کې را مؤشرکه به یو امن او سکون راشي او شاليبايو فئن لم تجدوا فيا احد کته تاسو ننته په لیکور کې حصو کا جواب را نره نو فلا تدخلوا بیا و دا داخله نشي چې تا دروازه وته او جواب را